Producción La Fleca presenta En colaboración con Radio RSK al programa de Mayaya Que no hi ha un relat coherent. no séer que hi haguesssin dretes i esquerres. La major part de la gent,m eh, més del 50% de la població espanyola i catalana estava exclosa al sistema polític. Vull dir, podia votar teòricament, però, però, però en realitat no hi comptàvem per a res. Era, era una, una façanam eh, política, és, a veure és com, com, a veure, també passa que la major part dels polítics en l'actualitat viuen al marge de les, de les necessitats de, la, de les persones de les classes que no són mitjanes, però dir-ho manera. tot cas, com a molt, tenen una actitud una mica caciquil. Eh? Ja sabeu que davant de les eleccions sempre, diguem-ne, quan inauguren coses, perquè és la política del regal, no? Que és una manera de, de demostrar clarament que hi ha gent que no està integrada dins el sistema polític, dins, dins de la capacitat de, de, de decidir. Doncs, clar, què va passar als anys 30? Doncs, sobretot a través de la, del que va ser la CNT i el que va ser, diguem, més enllà de la CNT, una mena d'univers llibertari, una pràctica de la revolució. El... García Oliver parlava de gimnàstica revolucionària, però en realitat la gimnàstica revolucionària és una cosa que històricament s'ha entès molt malament. La gimnàstica revolucionària no es fa fer tallers de barricades. La gimnàstica revolucionària, bàsicament, significa que la gent és capaç de començar a viure, a treballar i a organitzar-se en marge de l'Estat i al marge de les estructures de poder pel seu compte. És a dir, la Gimnàstica Revolucionària era fer una cooperativa de producció i no haver de, diguem, de, de suportar les condicions laborals horroroses. La Gimnàstica Revolucionària era organitzar una xarxa escolar pròpia per tal que diguem els fills dels afiliats de la CNT poguessin tenir una educació perquè a la pràctica estaven exclosos del sistema educatiu. Només hi havia o escoles de capellans o una escola pública que per si era autoritària i que només tenia, en el cas de la ciutat de Barcelona, a menys d'un 10% de, la, de, diguem, de les criatures en edat escolar. La gimnàstica revolucionària doncs, era diguem, que els aturats, en una època en què no hi havia ni subsidis, eren capaços en un moment determinat d'anar a una obra, d'agafar pics i palas i posar-se a treballar tot i que ningú no els havia contractat, ni els havia dit res. I en aquella època en què Barcelona, la gent no, no tenia comptes corrents, sinó que venia el pagador a final de la jornada, a veure, si haguessin robat el pagador, allò èticament hauria estat malament. Però aquests homes, sobretot, eren homes, que havien estat, sense que ningú no els hi hagués cridat, treballant, i anaven amb pics i pales, lògicament eren persones que estaven... Eh, Estaven legitimades per cobrar el seu sou, haver ocupat la feina d'una manera clara i, per tant, eh, estaven legitimats per poder, en el cas de que no hi paguessin, d'obrir-li doncs, el cap amb el pagador si no pagava. Que Una cosa encara pitjor, una vaga de lloguers, que en realitat la vaga de lloguers no va consistir en no pagar lloguers, sinó, d'acord amb el que havia suggerit eh, una, una petita comissió de la CNT, pagar allò que consideraven just, i allò que consideraven just... I... Sí, sí, eh, tenia, no recordo malament, al voltant d'una setena part del salari tal com bueno, el que consideraven just. I no pas un terç del salari com eh, passava en aquells moments en els lloguers. Clar, diguem, no pagar, per dir manera... Ah, bueno, per descomptat, i no pagaven els aturats, perquè si els aturats no tenien cap ingrés, el fet de no tenir feina no significa que no tenguis drets a viure dignament, no? Però, clar, era absolutament revolucionari que les persones que sí disposaven d'un sou estaven disposades a pagar allò que ells consideraven necessari. Clar, això què comporta? Doncs que les persones de tota, les classe, de tota condició social, perquè no només que estàvem parlant dels milionaris, sinó diguem, dels petits, de les classes mitjanes, dels de professionals liberals, petits propietaris, de cop i volta s'havien quedat glaçats perquè de cop i volta havien quedat en evidència en evidència la seva prescindibilitat social. És a dir, si ja no calien empresaris, si ja no calien propietaris, si els obrers s'ho muntaven entre ells, bé, calia implorar, si plau que hi hagués algú que posés les coses en el seu lloc. Ordre. Ordre. Invocaven ordre. En eh, certa mesura, la Guerra Civil correspon a aquesta necessitat. D'allò que, eh, que cada vegada més, a veure, fa deu anys que ho vaig dient, i cada vegada més historiadors es van afegint al meu cor, d'allò que va ser un dèficit genocidi. Un genocidi... Eh, no pas ètnic, si social i sí si ideològic, perquè en realitat, a diferència d'Alemanya, no es va encarregar físicament a, a, diguem, a 6 milions de persones, més o menys eh, en, en les xifres actuals de les víctimes de la Guerra Civil es poden valorar no?, voltant d'unes 800.000 en l'actualitat, ha, ha passat de 450 a 800.000 en els últims anys, eh, diguem, els registres, però sobretot el que volien era exterminar l'ànima, de tota aquesta gent. Despersonalitzar. Despersonalitzar. Un exemple molt clar és el País Valencià. El País Valencià, que eh, a veure que té una, una estructura territorial molt peculiar, amb eh, ciutats petites i mitjanes en, la qual, en les quals l'anonimitat no és possible, i on la CNT tenia una, un poder bastant important i una presència importantíssima, allà es va produir un veritable extermini. És a dir, gent a la qual no li, va, li bueno, a veure, gent a la qual van matar, evidentment. Gent a la qual no li van donar cap de feina, humiliacions a les famílies. Bé, eh, en l'actualitat eh, el País Valencià eh, és un país on hi ha hagut un veritable extermini eh, del que serian les... no diria les idees, sinó l'actitud davant del poder. Catalunya i en això, eh, diguem, es va salvar una mica per tenir una ciutat com Barcelona i després per tenir la frontera amb França perquè els, la bona part dels anarquistes van poder escapar i alguns d'ells van tornar quan les coses van posar més tranquil·les. Però, clar, eh, realment, en aquest sentit, la guerra civil era una guerra que anava destinada a evitar de totes totes que mai més se subvertís l'ordre, un ordre que no deixa de ser un ordre postfeudal, perquè l'ordre actual, amb les mateixes famílies que manen fa centenars d'anys, posats en els, posar un exemple, en els consells d'administració de les principals empreses morgolístiques, bé, eh, l'ordre continua sent de la mateixa manera i ja poden governar esquerres o dretes que hi ha persones que sempre surten guanyant i per persones que sempre surten perdent, els mateixos de sempre. I clar, sí que va haver-hi una violència... A veure, quan parlem de la Guerra Civil, la primera cosa que treu l'avantguàrdia és recordar els morts. Eh? Cosa curiosa, perdoneu una altra disgressió, però eh, fa molt, fa un parell de mesos, a l'avantguàrdia, que és un diari en el qual la paraula anarquista i delinqüència sempre surt, surten diguem juntes, eh? doncs eh, va fer una editorial que a mi em, em va quedar... Em va quedar una mica... Eh, des... Em va desconcertar molt perquè parlava sobre el centenari de la CNT i, d'una banda, allò semblava reconèixer allò eh, malgrat ells, és a dir, malgrat, amb un gran esforç per no reconèixer, perquè mai havien reconegut la importància del moviment anarquista, no tenien més remei, perquè ara és una cosa que és un secret a veus, eh, i, i, i reconeixia, fins i tot, encara que sense voler-ho, Diguem, el seu paper històric, un paper històric fonamental i que és un element absolutament diferencial no només eh, de Catalunya respecte a Espanya, sinó sobretot del de, de nostre país respecte de la resta de, diguem, del món eh? i fins i tot amb eh, intel·lectuals com Chomsky que encara al·lucinen o com en el cas alemany que, coneixen, que encara al·lucinen amb la veritable revolució i clar, quan es parla de la guerra civil quan es parla de revolució de, de seguida s'ha recórrer a la violència per tractar d'amagar tot el que eh, va haver-hi eh, en veritat amb la, la, amb, amb la, durant la revolució i sí que per, és... per intentar amagar els detonants que portaran aquesta violència per intentar amagar les causes i per intentar amagar l'obra constructiva per allò que es va denomenar l'obra constructiva però clar, eh, sí que és veritat que va haver una violència però allò amb els meus alumnes de periodisme dic que allò, que han de d'aprendre la mena de les paraules que han de d'aprendre quan haurem d'afrontar una notícia que és el què, qui, com, quan, on, doncs el més important és el per què. Per què. El per què és, per mi és l'essencial. Buscar que, la causalitat. Exacte. Quina, quina és la causa? I si va haver una certa violència, violència física i violència simbòlica, doncs va ser per a tot un conjunt de coses que jo vaig tractar d'explicar el llibre. És a dir, per què, per exemple, si analitzem la violència diguem, van morir tants petits propietaris, doncs perquè bona part d'ells eren eh, gent que tenien pisos que demanaven eh, preus abusius per als el seu, seus habitatges, preus abusius comparació amb, amb qualsevol país europeu. A Catalunya es pagava al voltant d'un terç del, de la renda, de, que ja voldríem ara, això, eh? eh? Un terç dels pisos, mentre que a qualsevol país europeu passam, Començant, per exemple, per Àustria o Alemanya, no passava d'un 10-15%, eh? i la mitjana d'aquella època era així. I en la vaga de lloguers, molts d'aquesta gent havien desnonat a famílies obreres que els havien de saltar al carrer. Bé, aquí una, una causa d'efecte important. O, per exemple, una de les coses que no s'han explicat. van matar més contramestres, o més, diguem, capatassos que no pas industrials. Per què? Una coses que s'explica poc, és eh, la reiteració dels abusos sexuals a les dones obreres a les fàbriques tèxtils. Uh -huh. Una vegada eh, tens un Mauser, eh, vols passar comptes. Això. I això està molt silenciat. O en el cas de, de, de l'Església, que sí que és veritat que va ser el col·lectiu més castigat, tant és així que a Catalunya es va assassinar una tercera part del clergat. Eh, clar, d'una banda, podíem parlar d'una violència simbòlica, no? Eh, respecte a aquells que eh, havien estat de cobertura intel·lectual del gran punt del poder. Però també, per exemple, eh, la quantitat de vegades de la intervenció de l'Església en la delació d'obrers. Eh, no ens hem d'oblidar que hi havia moltes parelles fetes per anarquista ell i catòlica ella, i que els secrets de confessió, de vegades, o les pressions, funcionaven d'aquesta manera. En fi, to tot un seguit de casuístiques que són que Sí que és veritat que hi ha hagut alguns historiadors que ho, ho van analitzar perquè el meu treball jo tampoc el considero molt original. Eh? És més fonamentat en, en, en fonts primàries, fonts i en altres llibres, sinó que això no, no, no ha aparegut mai en el debat públic. Les explicacions simples en història no funcionen, i la violència cega o els incontrolats diguem, és una manera molt fàcil de deslegitimar diguem, aquells, perquè en realitat és, és convertir les persones en objectes. És a dir, eh, el mite del, del, de l'anarquista violent, ressentit, però en realitat, a banda de que la violència des del punt de vista estadístic eh, és relativament breu, a eh, Catalunya, que és una població, té una població l'any 36 del voltant de 3 milions de persones diguem, víctimes de la violència a la rereguarda que això han estat diguem, identificades una per una passen, no passen de 8.500 de les quals atribuïbles als assassinats eh, diguem, per part dels anarquistes podríem comentar que serien al voltant de 2.400, 3.000 no gaire més doncs hi ha aquest component de causa-efecte és a dir, eh, de persones que eh, diguem, van humiliar que van, eh, per exemple a veure, recordem que a l'octubre del 34 hi ha diguem, aquest intent del 6 d'octubre en el qual fins i tot la CNT no té cap mena de, diguem, de, de, de, de responsabilitat perquè es va negar a, diguem, a aparèixer al costat d'estat de, de, català i això s'aprofita per exemple doncs per, a veure, revistes com dedicades al nudisme, doncs les bé, bé la Guàrdia Civil i Acció Catòlica destrueixen la rotativa, eh, empresonen els seus, els seus eh, diguem, els seus, el seu agent, eh, incauten el seu patrimoni, etc etc. O la gran quantitat d'aquí a Girona, totes les persones que, que formaven part, eh, que s'estacaven en un sindicat, els ficaven a la presó, pel fet estar directament al sindicat. O totes les persones que havien fet vaga recentment, les acomiadaven de la feina. I això no estem parlant d allò que va succeir fa fates o quatre generacions estem parlant de coses que succeeixen eh, dos anys abans que de cop i volta gent que havia estat humiliada que havia estat eh, havia estat feta fora de la seva feina que havia estat empresonada ens doncs té un mauser té un, un mausert i unes quantes bales a les seves mans i que sap perfectament qui li ha acusaat el, el greuge. això diguem és una és una diguem, has de ser una persona molt generosa per no eh, sentir un cert desig de venjança i la violència no és política és una, viol és una violència de, de classe abans hem parlat de la violència simbòlica eh, a veure, per exemple en el cas de la... avui que es parla molt de la, de la cultura de l'esforç no? en la cultura de l'esforç que parlen intel·lectuals com Salvador Cardús o, o, o molts altres que clar, parlen de la, de la violència de la, de, la, de la cultura de l'esforç la dels altres, als empleats, és a dir, que per dir-ho d'alguna manera, que la gent que cobra mil euros no treballa prou, eh? no, no treballa amb prou entusiasme, per dir-ho manera. Bueno, una mentalitat, diguem, molt jeta, perquè, eh, molt, jeta, molt, jeta. molt jeta, en el sentit que eh, el senyor Salvador Cardús eh, té una feina que sí, s'hi posarà moltes hores, jo em dedico a la seva feina, també faig classes a la universitat, també dedico, passo hores escrivint coses, però la veritat, era molt més dur quan treballava jo personalment en una, en una cadena de muntatge 8 hores al dia, eh? A veure, no, no hi ha ni punt de comparació. Eh? Jo pagaria per fer la feina que faig ara i pagaria per no haver de fer la feina que vaig fer en el seu moment. Treballar en una fàbrica és molt dur. O jo que sé, treballar de cambrer, també ho he fet. Mm -hmm. eh, una... eh, és duríssim. Eh, I les, eh, la humiliació que reps davant de, de, de, de, de, de les meves actituds... Lògicament, eh, a veure, jo que he treballat, eh, diguem, amb les meves mans, el, la cosa més normal del món és, és esforçar-se al mínim. Per què? Perquè no és una feina plaent no és una feina ben coincidada ni és una feina ben pagada. Exacte. És eh? una qüestió d'aquestes. Doncs clar, eh, què és el que passava amb, amb gent de 17, de 16, 17, 18 anys? Hi una cultura, entre bona part dels sectors, de gent que no havia pogut estudiar, no pas perquè hagués volgut, sinó perquè simplement, a veure, quedaven... Sabia, per, per, per estudiar calia, calia diners i, i s'excloia totalment a les clares baixes. Ni tan, a veure, el normal era que, malgrat que l'educació era obligatòria fins als 14 anys, la major part de les famílies obreres, els seus fills saben d'estudiar als 10 11 anys i entraven a, eh? a, treballar. Entraven a treballar i, i aleshores sentien una gran desafecció i moltes d'aquestes persones m allò directament, enfrontant-se amb les seves famílies, di van dedicar-se a, a fer una altra cosa o, no, o a no treballar o a passar olímpicament de tot davant una cultura de desafecció que per cert, als, a la gent de classes diguem de casa bona, diquem els, els, els importunva molt, sentien una certa finsança quan, quan es travessaven al carrer el raval amb aquesta gent. I clar, de cop i volta, eh, aquesta gent sentia un gran odi respecte a un gran odi de classe respecte a aquelles classes mitjanes que els miraven, tres pangs per sobre de, diguem, de, de, de, davant, eh, per sobre de l'esquena, i que més, eh, quan llegien La Vanguardia, que La Vanguardia només parava de relacionar eh, anarquisme i violència o murciano i delinqüent, eh, com feia el senyor Carles Sentís, que això, diguem, encara en podíem parlar, i encara es viu, i aleshores, clar, aquesta gent, quan de cop i volta, veu que té un, una, un mauser a la mà, Eh, Quina de les primeres coses fan? Allò que ho explico en el llibre, l'anècdota de, de parar els cotxes, els automòbils, que en aquella època és un, és un bé de luxe que té molt, molt poca gent, només hi ha uns 30 o 40.000 circulen a Barcelona, que és un símbol de classe. Diguem, els ingauten, els hi pinten allò de la CNT, però en realitat el que fan és agafar el cotxe per impressionar les noies. És a dir, allò que tu havies estat privat de tenir un cert benestar material, el, directament, allò, una incautació, sí que és veritat que és un robatori. Potser. Però, clar, eh, a qui li robes i a qui homilies aquells que i feia 4 dies miraven per sobre de l'esquena, simbòlic, eh, simbòlic, un, una violència absolutament simbòlica. Això sí, com que no sabien conduir, al cap de 4 dies ja l'havien estavellat contra un semàfor. I això tots els tot, tot anecdotaris ho expliquen, eh? sí. en el qual fins i tot es parlant de que el, eh, els semàfors s'havien convertit en una anècdota, en una decoració. Digue, van dir les anècdotes que van matar més gent els cotxes als eh, primers me mesos de la revolució que no pas les bales. No? Eh, o per exemple o molts d'aquests joves van als barris alts eh? i sí que és veritat que van de alguna manera amb pistoles i armats eh, als barris de la banda alta diagonal a, diguem, a incautar joies per la revolució és possible que incautin joies per la revolució és possible que també se'ls quedessin directament com a robatori però jo crec que l'interès fonamental d'aquesta gènere era humiliar i de fet el George Orwell explica molt bé quan veu que els burgesos nerviosos es disfressen d'obrers i porten, sí. eh, diguem allò eh, no porten... una època en què els senyors portaven barret i els obrers portaven gorra doncs clar, eh, diguem, per no ser eh, bona part de les clares mitges tracten de protegir-se fer -se passar per, per obrers no? perquè ara veuen que la revolució ha les seves mans i després, clar, passa una cosa que, que, que la gent no acaba d'entendre fins i tot els bons historiadors que és un entendre com els burgesos, les claves mitjanes, es fan comunistes. I per què es fan comunistes? Perquè els comunistes són els seus únics possibles aliats que poden fer tornar enrere aquesta revolució. Per Sí, i per una, una altra cosa que passa, no?, eh, en els teatres. Això sí que em vaig, em van de, una vegada per una exposició em van demanar de fer una, un, un article, un, per un llibre, sobre el tema de la, de la, la col·lectivització dels teatres. Perquè els anarquistes podien ser com fossin, però tontos tampoc no eren i eh, aleshores incauten els teatres, se'ls socialitzen Un, eh, deixem parlant d'un eh, d'un sector que sempre endèmicament eh, ha guanyat pocs diners endèmicament ha tingut problemes eh, diguem, sempre econòmics i què fan els anarquistes? primer de tot, fan una cosa que és absolutament revolucionària primer, eh, s'acaben les localitats per classes i preus és a dir, el primer que arriba la, eh, la de, diferència de la platea... després fan eh, fan dobles sessions i fan sessions per tal que, els, més tard, per tal que els obrers puguin arribar eh, diguem, de dels barris demanar. extrems fins als, al centre de la ciutat. Okay. Igual en els sous, des de la dona de la feines fins al primer actor, tots cobren el mateix. Eh? Fins i tot els actors que en un primer moment diguem, eren proclius perquè s'havien barrejat molt amb la bohèmia diguem, literària, bohèmia amb la bohemia social de l'època que havien tingut sempre una gran simpatia per els propis anarquistes eh, doncs home, eh, hi ha alguns que s'emprenyen Les primers actors s'emprenyen bastant lògicament no? eh, suprimeixen els, els, els empresaris i els posen en nòmina serveixen com a treballadors però cosa curiosa eh, bueno, eh, per tal de fer diners perquè en realitat el que els interessa als propis anarquistes és que tothom visqui bé i que no hi hagi atur és a dir que allò que fan dobles sessions perquè no hi has d'aturdent dins del sector i eh, baixen les, eh, baixen a la meitat el preu de les entrades, ofereixen el doble d'espectacles i utilitzen, diguem, per alguna manera les, les obres més clàssiques, les obres que més taquilleres, eh, les més facilones i acaben tenint beneficis. Els beneficis estan millors que no pas els que de l'època, és a dir, el de la gestió anterior. El de la gestió anterior. Clar, quin és el motiu? Primer de tot ja deixen de pagar els lloguers a, diguem, a, a, a qui era el propietari del teatre, deixen de pagar beneficis a, a l'empresari eh, i, bueno, i aconsegueixen posar molt de públic en mitjançant diguem, una, una cartellera molt mediocre. Però, bueno, malgrat tot no es pot negar que tenien un, un, diguem, uh, un, sí, sí, una, una certa capacitat econòmica. Com passen altres sectors, allò que les col·lectivitzacions. És que durant el 36-37 es parli molt sobre violència i es parli molt poc sobre una cosa encara està diguem, a mig escriure, que és el tema de les col·lectivitzacions. El detonant d'agafar de, de el Mausser és, primer de tot, una, una, una rara de, de càlcul per part de les dretes. És veritat que les dretes fan tot el possible perquè l'exèrcit posi fora del combat la CNT i fan un cop d'estat. El nivell de decepció de les classes populars respecte a la República Burgessa era tan gran que estaven vivint una, una efervescència prerrevolucionària és a dir, el que deiem, no? La gent s'havia acostumat a funcionar sense l'estat. No faltava gaire que per tal que la gent de Manè autònoma, diguem, hagués anat prescindint de, la, de, de les diferències de classe. Cosa que era intolerable i per tant, diguem, les classes mitjanes i les classes altes van tractada de, de la mateixa manera que van enpenya Primo de Ribera, van enpenya Franco per fer un cop d'estat. Però aquesta vegada el cop d'estat va sortir malament. Per què? a la ciutat com, una ciutat com Barcelona la CNT que ja portava bueno, la CNT i, i la pròpia Generalitat perquè no ens no oblidem a veure, Primo de Rivera a veure, anem, a, anem a recular una va, mica la burguesia catalana eh, davant del perill d'una revolució que va passar durant aquella vaga no us ho, no us ho perdeu eh? sabeu que al 1919 Espanya després de la vaga de la canadenca després de uns processos pagístics increïblement llargs i perllongats, voltores, eh, etc, etc va ser un dels primers estats en proclamar la llei de les 8 hores, 8 hores de fer -hi. La burgesia catalana va desobeir obertament eh, la llei, és una de les poques vegades en què la burgesia catalana ha desobeït la llei, eh, i va acomiadar tot aquell que va, fer, va intentar fer servir, eh, diguem, la, diguem, va, va fer complir la llei, és a dir, el de les 8 hores. Va fer allò que se'n diuen vagues al revés, no? allò, tancament de fàbriques, i que la gent es morís de per tal d'aquest... És a dir, un desafiament obert a l'estat. Tot i això... Uh, diguem, en aquests, es va declarar una mena de guerra civil sí, a Barcelona, la Barcelona de, de principis dels anys 20 amb més de 500 morts uh, tres quartes, cinquenes parts dels quals els posaven els sindicalistes i davant d'aquest perill de, de, de revolució que també estava succeint arreu d'Europa amb la revolució russa i, i diguem, els, la presa del poder dels comunistes hongaresos i tot plegat Alemanya, Baviera... Va, sí, sí, va, la burguesia catalana il·lustrada va va empènyer Primo de Rivera a fer un cop d'estat per tal de posar fora de combat a la CNT. Però, clar, no recordava la burguesia catalana que Primo de Rivera, un militar andalús eh, catalanofòbic, que una vegada, diguem, va arribar al poder, va prohibir el català, eh, va desroir les quatre les quatre columnes del catalanisme de la, amb un lluïc... Eh, en fi... Va, eh, va humiliar Catalunya en certa mesura i això va propiciar una manera d'un un catalanisme eh, obertament independentista com era el d'Esquerra Republicana i els diversos grups que se'n van derivar, estat català, francès macià, etcètera, etcètera. Que a més s'hi van posar colze a colze amb els obrers de la CNT, veure, no ens obliden, hi ha una anècdota molt, molt entre cometes, divertida, que, a veure, l'explica en García Oliver i podria ser que fos falsa però tot i això és per semblant uh, quan és a l'exili parisenc uh, el senyor García Oliver es troba amb Francesc francès Macià, s'entén molt bé i això, diguem, Ten bona tenen molt bona sintonia i això, això sí que és cert perquè, perquè hi ha altres testimonis de l'altra banda que també ho veuen no? i diuen que està preparant la seva uh, la seva Uh, invasió de Catalunya per Plats de Molló i li ofereix uh, no us ho perdeu, el, el Ministeri de Guerra del nou estat català amb els anarquistes a veure, no és inversemblant, ja abans el mateix Francesc Macià va a Moscou parlar amb Zinoviev, gràcies també a l'Andreu Nin que ja viu a Moscou, per tal de que els donin diners, suport i armes per tal de preparar aquesta invasió i, i, i la mala sort històrica fa que Zinoviev digui, digui que sí que no hi ha cap problema estem parlant de l'any 25 o 26, però a l'endemà és quan agafen els Zinovvieev, els Stalin, el purga i el fan desaparèixer. És a dir això o sí sigui, que es va fer una, una certa. Bueno, a tot això clar, què ha passat? L'experiència del cop d'Estat feia que, Gent com Esquerra Republicana, com el catalanisme, diguem, eh, progressista, el catalanisme d'esquerres, l'independentisme, sap perfectament que si un cop d'estat, aquesta vegada, bueno, fi, no només perseguiran els obrers, sinó perseguiran a tots els catalanistes. I, de fet, allò que havia passat a l'any 34 a Astúries és un exemple, eh? o el que havia passat a, a Catalunya. Per tant, aquest cop d'estat, aquesta vegada, la Generalitat no són tontos i estan observant tots els moviments de l'exèrcit a Barcelona i les casernes, tenen els seus espies tenen els seus serveis d'espionatge s'explica molt bé en els llibres de la l'Abel Paz i de Manuel Cruells i la CNT també té el mateix durant els anys duríssims de repressió i contra repressió i de lluita urbana i de guerrilla urbana de... Diguem, ja té una, infra, una certa infraestructura, té un, un mínim armament, té una, una certa capacitat d'estratègia, de, d'autodefensa i, no? i fins i tot, a veure, obertament. Ara feien maniobres militars, una societat molt militaritzada, eh, havien fet eh, maniobres, sí, sí, vull, veure, funcionava com un exèrcit, eh, eh, i per tant, quan intenten fer el cop d'estat, que fan el, exactament el mateix recorregut i el mateix pla que havia fet l'exèrcit l'octubre al 34, doncs es troben, primer de tot, que els mosos d'esquadra els disparen, cosa que ells no havien previst, van en poques municions, no? pensaven que allò era un passeig militar, que, i, i els, eh, més una, una una tàctica molt, una tàctica, diguem, molt ef, simple però efectiva. Els de CNT, que són molt pocs, eh, a mesura que passa l'exèrcit ex, que volen ocupar diguem, com volen ocupar el, el, els centres neuràgics de la ciutat de Barcelona, van fent barricades quan han passat de llarg, és a dir, per tal de tallar les vies de retirada i les vies, diguem, d'aprovisionament respecte a les caserres militars. Per davant, eh, diguem, els mosos esquadra, els guàrdies se sal, disparen a l'exèrcit, es posen molt neguitosos, els disparen franctiradors, en molt poc temps gasten la major part de les seves municions l'exèrcit i finalment es la desbandada. Per tant, el cop d'estat fracassa i, eh, a veure, sempre hi ha aquesta disputa històrica sobre si són, eh, diguem, si és la CNT o si és la Generalitat qui acaba, fins i tot a l'última hora que s'afegeix la Guàrdia Civil, si sobre, són ells els que acaben amb el intent de cop d'estat o, o, o, o, o, en fi, sobre qui és qui. Però el cert és que eh, a l'endemà, el dia 20 de juliol, la CNT ocupa la caserna de Sant Andreu, agafa 30.000 mausers que es distraueixen molt ràpidament entre, diguem, entre els obrers de Barcelona i aleshores és quan esclatarà la revolució, és a dir, el poder en com s'expressa en, en el monopoli de la violència. I després, pròpiament dit, també la venjança de classe. No? I a partir de, diguem, de la revolució... és a dir el... Mira, eh, intentar combatre una situació injusta mitjançant la violència és una estupidesa. Primer de tot, és èticament, des un punt de vista personal, és èticament sostenible, perquè no, èticament, eh, no potser utilitza eh, un altre objectiu, és Sí, èticament reprovable. I i estratègicament estupide, estúpid, perquè si tu poses un mouse diguem, eh, l'Estat eh, te'n posa 10 ametralladores eh, AK-47. No? És una, és una guerra que tu no pots guanyar de cap de les maneres. I els rics ah, et munten una contrarrevolució... Sí, sí. A, a més, per exemple, això que... A veure, ja, ja, sabem tot perfectament quina manera clàssica hi ha de, de, de, diguem, de desmuntar un col·lectiu que diguem, comença a ser eh, preocupant per al poder... Doncs es munta una operació dient que s'hi han col·locat bombes, que s'han no, sí. avançat. A veure, això, eh, hi ha una història molt interessant de l'Antoni Dalmau, que explicava allò d'un confiant de la policia que eh, posava bombes per tal de poder, eh, a principis del segle, per tal de poder detenir a tot aquell que, que formava part dels sindicats i que podia muntar on diguem, una, una certa protesta obrera. És a dir, el tema de la violència... A veure, ja et dic, és ètica, primer de tot des del punt de vista èticament és però des del punt de vista estratègic és estúpid. Com a historiador, potser que, que, no, que mai... A veure, el poder... El, no, a veure, el poder és una cosa, mh, diguem, en la qual cal hi ha, que hi hagi una relació íntima entre l'opressor i el l'oprimir. L'opressió només és possible quan hi ha una persona disposada a deixar suprimir. Eh, és a dir, jo crec que el que cal és, i això els anarquistes ho van saber fer bastant bé, no? decidir no ser oprimit, és a dir, prescindir directament del poder, eh, escaquejar-se, fer tot el possible per, per evitar, eh, per evitar eh, que et prenguin el pèl, eh, desafecció, donar l'esquena, eh, assetjar, eh, assetjar moralment fins i tot, és a dir, dir el nom del porc, Negar-te a treballar més enllà del compte, negar-te a suar i a patir per culpa de, de, diguem, per satisfer els interessos egoistes d'una gent. No sé, aleshores, agafar les armes, el primer error que van cometes? No, no, a veure, van haver d'agafar les armes perquè no tenien més remei, lògicament els van atacar i s'havien de defensar. I, I si no haguessin agafat les armes, haguessin arribat a Barcelona en, en 4 o 5 dies. Eh, Recorda que hi havia una, tota una divisió, una de les coses que tampoc no s'explica i ho explico en el llibre. No? S'ha criticat molt sovint les, les milícies, eh, les milícies anarquistes de la guerra, però és cosa curiós, no? un, un dels eh, historiadors que s'han dedicat a analitzar la guerra civil com a, i que a més és, és militar, molt poc sospitós de ser procliu a, a, diguem, o que els anarquistes li caiguin bé, com és Anthony Beavall, eh? el de Berlín, 1945, Stalingrad, etc etc. considera que el millor eh, militar de la Guerra Civil va ser Cipriano-Mera, que era un paleta de la CNT que va estar al, digben, al, va comentar unes quantes columnes. I eh, les columnes anarquistes que van a Barcelona s'enfrontaven a un exèrcit ben armat, ben organitzat, eh, clàssic, etc etc i van aguantar mesos i mesos i mesos. A, a veure, la qüestió és, a veure... Amb una, amb una inferioritat militar tan gran com la que hi havia entre la república i, i l'exèrcit facciós és, de, realment és, és increïble veure com va poder, va poder resistir eh, milícies eh, que eficaçment eren militar militarment eren eficaces a veure, us vaig explicar una altra cosa per trencar mites no? eh, jo que curiosament eh, m'agrada molt la, la, la història militar recordo també d'haver llegit molt sobre la Primera Guerra Mundial, que és la la qual es farà, farà aviat 100 anys, i les millors unitats militars que van combatre durant la Primera Guerra Mundial van ser els, allò que es els ANSAC, és a dir, els, les tropes al servei de Sa Majestat Britànica d'Austràlia i Nova Zelanda. Però aquesta gent eren com els nostres milicians de la CNT, gent que en teoria, que, que no respectaven els oficials, que anaven molt per lliure, que s'organitzaven entre ells, que oi, que, que, que, quan, que quan venia un militar d'aquests britànics, eh, jo que sé, el tiraven, per dir manera, cap al daltabàs d'un pou. Eh, és a dir, gent molt, absolutament... Eh, Mol arque... anàrquica, perè tots pagesos de, diguem, del centre eh, d'Austràlia de, i que no els hi, no suportaven allò que ningú els hi vingués amb diferències de classe, etc etc. Doncs les eh, milícies anarquistes van ser els nostres en sac. i fins i tot eh, en comparació amb, amb les unitats comunistes, amb el servei de l'Ister, que militarment van ser molt més eficaces, van aguantar molt més bé. Eh, diguem, els els, eh, els atacs de l'exèrcit alià o de l'exèrcit o de la visió alemanya. I, i, un, i escolta amb um, Grècia quin, aquest, tots aquests components, to aquestess d''autogestió um, revolucionàries es poden trobar a Grècia des, de, des del 2008 fins ara, perquè podem veure violència. Mm. De, amb, amb, sí. amb, amb, amb les dues puntes de les fletxes. La Grècia és un país complex, eh? molt complex, en general poc conegut. Primer de tot, clar, què passa un estudiant grec quan eh, diguem des de l'escola fins a la universitat, li parlen eh, bastament sobre el seu passat, eh, diguem, de la Grècia clàssica, de la democràcia grega i de la democràcia grega quan parlen de democràcia grega? Clar, expliquen coses que a nosaltres ens expliquen molt poc. Eh, diguem, en el sentit de l'assemblearisme, en el sentit de l'ostracisme i aquestes coses. És a dir Us vaig a posar un exemple molt clar. Durant la Grècia Antiga, els grecs no tenien un pèl de tontos i sabien perfectament que quan havien de jutjar un ciutadà, eh, si el ciutadà era ric, disposaria de, de recursos i diners per subornar la gent. Aleshores, que feien eh, diguem els antics grecs? Eh, dues o tres hores abans de celebrar el judici, normalment de matinada, eh, sortejaven les persones que havien de fer una part del tribunal els, i, i una vegada sortejats els venien a buscar, jo, encara que era de nit, diguem, a casa seu, tots espantats, per fer-los jutjar diguem aquell personatge principal, perquè sabien perfectament quin... Diguem, què. O eh, quan es va fer el tema de l'ostracisme, és a dir, eh, al final de cada mandat, quan una persona per sorteig li tocava diguem, exercir funcions que anaven molt més enllà de la ciutadà, eh, votaven a quina persona se l'havia de fer fora de la polis durant 10 anys Clar, i aquí votaven normalment aquell que més es feia notar, que més, eh, diguem, carismàtic era, que més eh, tenia ànsies de governar sobre els altres perquè sabien que això era un perill per la democràcia grega, perquè això podia portar, diguem, a, a, a un lideratge a, que podia portar cap a... És a, dir, cap a la tirania. és a dir, això són coses que són veritat, però que a més els estudiants grecs ho han mamat sempre, eh? a més, perquè els grecs són molt orgullosos de ser-ho. Però d'altra banda també tenim una altra circumstància històrica. Durant la Guerra Civil a veure, uh, Grècia que durant els anys 30 va tenir una, una dictadura duríssima uh, sota el general Metaxas, que uh, després de la Guerra Mundial uh, que van patir moltíssim, crec que una una, una sisena part de la població grega va, va morir durant la, la guerra però després, una vegada acabada la guerra van tenir una guerra encara més dura civil entre comunistes i partidaris del capitalisme dins del context de la Guerra Freda del 46 al 49 i el fet de que finalment acabés guanyant eh, eh, diguem els partidaris de, bueno, dels Estats Units eh, i eh, sí, sí, van guanyar els, el, diguem, els monàrquics entre ells els avantpassats de la nostra reina Eh, doncs, eh, va comportar que la major part de la gent de esquerres de Grècia va passar una mica igual que el franquisme, és a dir, va quedar inhabilitada absolutament eh, sense poder treballar a la funció pública, sense poder treballar en lloc, és a dir, un país absolutament dividit, que després quan la cosa es va normalitzar va venir el, el cop dels generals, és a dir, en realitat a Grècia hi ha una Diguem, una tradició d'enfrontament, és una societat absolutament fracturada. Hi ha un gran odi entre grups socials. I en una circumstàncies com aquesta, el normal és que hi hagi una, molta violència perquè no s'han reconduït bé les relacions entre classes socials. Com acabarà el tema de Grècia? És difícil de saber-ho, però el que sí que és cert és que els ciutadans grecs siguin, diguem, tinguin la, la consciència social que tinguin, no se'n sortiran amb, diguem, mitjançant un... un un, un govern eh, de, democràtic eh, eh, diguem de llibertats formals i rescatat, i rescatat, I rescatat. Veure, jo l'any 96 vaig a l'Argentina quan deien que les coses anaven bé eh, i per tant tinc uns quants amics argentins i diguem, van apli... a veure, quan a les, coses les coses anaven bé anaven també com la major part dels ciutadans quan deien que aquí les coses anaven bé és a dir, la gent cada vegada havia de pagar més per, jo, per un zulo eh, a l'extrarreli de Barcelona la gent cada vegada cobrava menys tenia sous més miliobroïstes la gent cada vegada diguem, eh, havia de eh, tenir pitjores condicions laborals i finalment quan arriba la crisi eh, diguem eh, bueno, ja és el nou masç en a menjar que a l'any 96 Argentina era també l'alumne preferit de les fons monetaris internacionals, Wall Street, Chicago Boys, perquè van aplicar tot un model de liberalitzacions, privatitzacions, això significava que la gent se'anava al carrer amb molta facilitat, que la gent perdia la feina, que la gent cada vegada vivia pitjor, etc, etc, tot i que l'Argentina era semblava un paradís neoliberal i finalment va arribar lo del corralito que diguem, ara estem viscant una mena de corralita tècnicament i això diguem, va acabar col·lapsant l'economia la, la de l'Argentina i només l'Argentina es, es va recuperant des de l'any 2003-2004 en el moment en què està fent tot el contrari que li estan dient des de les, de les, de les organismes financers internacionals bueno, una cosa que no es diu massa per exemple a Venezuela que tampoc és que sigui un sant de la meva devoció però per a combatre l'atur van declarar la jornada màxima de feina de 30 hores. A veure, és evident... A veure, jo sóc de lletres, eh? I les mates no és que se'm donaven massa bé. Però jo eh, sé perfectament sumar, restar, multiplicar i dividir. I, per tant, eh, la solució més lògica davant d'una un, desocupació insoportable és repartir-se la feina. A veure, no, no és tolerable que, sigui, que, que, a, veure, que a Espanya la, la jornada laboral real sigui a 41 hores mitges, eh? malgrat que l'al·legada és a 40 hores, quan el més normal seria que si treballessin tots un màxim de 30 hores, eh? sense possibilitat de fer eh, eh, hores extres, diguem, en fi, eh, els números quadren, eh? és una cosa automàtica. Eh, els empresaris no tindrien més remei els empresaris no, no donen feina diguem, per amor a l'art o per amor a l'altre, sinó perquè no tenen més remei. Si poden escaquejar-se, doncs escaquegen, però veure, la gent necessita, si vols tenir un negoci, doncs necessites algú que hi treballi. No? I només si li obligues a tenir unes, unes condicions de treball com cal i uns horaris, només el l'obligaràs a contractar gent. No? Eh, per tant, a veure, només des de no fer allò que es diu des de l'ortodoxia, Diguem, podem sortir d'aquesta situació compromesa 30 hores setmanals. Bueno, això ja ho demanaven els anarquistes eh, als anys 30, i, i en alguns sectors quan eh, ho havien arribat a aconseguir a, a aconseguir perquè havien arribat a dominar bona part de la propi, el propi sindicat havia arribat a dominar alguns sectors econòmics. econòmics.vier Duem una hora i minuts eh, fem les dues darreres preguntes jo, la meva van, hem estat parlant més de 60 minuts i molt sovint ha sortit la paraula anarquisme anarquistes eh, el que et faré ara és una putada però m'agradaria que em definissis els grans trets distintius eh, per als nostres oients en relació al moviment libertari i anarquista, quins són els trets que tu consideres que són bueno, a veure, això manar, realment no, no és a veure, no és gens fàcil saber què és, és l'anarquisme, de fet jo porto com a voltant de 15 anys investigant sobre això i quan més investigo cada vegada tinc les coses menys clares eh? i amb allò trets, no, no és, eh, eh, fins i tot explicar l'anècdota de, eh, que em va explicar algun antic abuleete, però d'alguna manera era que en fi, la manera que idealitzaven l'anarquisme era: no no, jo no soy, jo no soy anarquista que és molt difícil. jo soy liberttari. <laughs> podíem considerar com a, a, a persones que no creuen a, a, en una societat amb classes, estan en contradiguem totes les classes, on eh, recullen l'herènciam eh, republicana, republicana de la triada republicana de la una societat de la llibertat, igualtat i fraternitat, fins i tot ho podria utilitzar una frase d'en Ricardo Mella que em sembla per emmarcar, no? que és diguem, eh, la llibertat com a base, la igualtat com a medi, el mitjà, i la, la fraternitat com a fi. Eh? És a dir, gent rabiosament igualitària, és a dir, que consideren que no, no hi hagi d'haver classes, que no ha d'haver-hi ningú que mani, que la gent s'ha d'autogestionar pel seu propi compte, que eh, només a través de la solidaritat eh, diguem, funcionen les coses i que eh, té un gran respecte personal per la pròpia intimitat, és a dir, per la pròpia esfera individual. Així, per exemple, una de les coses que hi ha critica, de crítica contra el comunisme és perquè eh, diguem, eh, conscien els anarquistes que el comunisme esclavitza les, els individus Eh, els transforma d'esclaus de diguem, partícules o privats a esclaus de l'Estat perfecte I, i, i per acabar una pregunta molt, molt curta com, com és la teva poesia? fosca pessimista mm, amarga eh, i amb uns lleus toc d'ironia la teva visió present, diguem una futur la meva visió del present sí, la, la meva visió del present no vol repetir cap de les paraules que els dic no, no, ja no, és que abans has dit que ets, posi, ets Mira, optimista sí. o, que, o que vols ser dit, no, no, sí uh, utilitzaré un dels meus versos eh? de derrota en derrota fins a la victòria final molt bé molt bé, doncs, Déu-n'hi-do, eh? Sí, aquí, per editar-ho... Moltes gràcies. Primer de tot, i això com deia Marx, eh, la, la, la història no es repeteixin els part periodiats. Però jo podria afegir una altra frase. Els historiadors que ens dediquem a la prospectiva ens equivoquem sempre. No hi ha Digem, una bola de vidre. No hi ha una bola de vidre. Jo el que, el que sí que crec és que tot aquest moviment de fons que està succeint el nostre país eh, d'un cert ressortiment de cooperativisme com no sé, la Ciutat Invisible o per exemple doncs, aquest moviment d'Ateneïstic el, el moviment ocupa, mal dit el moviment ocupa que és, diguem, jo utilitzaria una altra expressió una mica més, diguem, podríem parlar de, de l'urbanisme autogestionat eh? seria més lícit Eh, diguem una certa efervescència al marge dels partits. Jo crec que correspon a continuïtat històrica. És a dir, a Catalunya diguem, el franquisme va suposar un extermini de l'ànima, però a poc a poc, eh, i gràcies una mica sobretot a la feina que s'ha fet a nivell de recuperació de la mobili històrica, s'ha anat regenerant diguem allò que, que ja existia que és, i que era una línia de continuïtat històrica que, que fins i tot aniria a, par, a parar diguem, ja més enllà del segle XIX. Eh? Quan eh, l'enviat de Bakunin eh, Josep P. Fanelli arriba a Barcelona 1868 i, i eh, contactant amb republicans federals, aconsegueix que la major part de, diguem, del moviment obrer es faci anarquista, però no, és, no pas per les seves habilitats sinó perquè ja tot hi ha tot un, un, una efervescència procliu aquestes coses i jo crec que el que està passant no és més que un reflex de, de, de que serien les línies de continuïtat històrica. Això que en diem a la història Bro, eh, Ferdinand Brodel una, eh, un procés de llarga durada. Mm, a veure saber si això, Eh, anirà més o eh, es quedarà en una anècdota. Això és molt difícil de preveure, dependerà sobretot, diguem, de l'ambició de les pròpies persones que que estan en aquests moments. A mi, eh, si fos confondre amb la llegeix amb la realitat, no m'agradaria que fos així, perquè en l'actualitat, diguem, estem vivint un cop d'estat i una dictadura eh, brutal, eh? No hi ha gut no, no, no s'ha enviat l'exèrcit. Bueno, sí, s'ha sí, enviat l'exèrcit als aeroports. aeroports, però diguem, encara no però sí que s'ha s'ha Eh, diguem s'ha incautat bona part del, eh, del sou dels funcionaris s'està privat... est, robant a la societat catalana és a dir mitjançant les privatitzacions la privatització significa que allò que és nostre l'agafen uns altres eh, s'està produint una involució social molt important i és evident que dels partits polítics no en treurem res eh? per tant eh, l'única possibilitat de resistir-se a aquest aquesta dictadura és, és des de la base, des de la convenciment de la, que la gent no necessita el poder per tal de funcionar autònomament, de viure al marge, de ser capaç d'organitzar-se pel seu propi pont, de crear els propis eh, entramats empresarials, culturals, eh, mediàtics, també, com és el vostre cas. Només aquest, a partir d'aquí anirem a algun lloc. Eh? La, a veure, eh, si no en, eh, en la situació actual, o fem això jo no crec en les revolucions violentes, perquè diguem, la, la violència genera poder i el poder acaba generant la violència, o ens dediquem a saltar farmàcies a la recerca de Prozac. A veure, el procés de transició va ser un, allò que se'n diu en, el, en, el, en, el, termes, en termes automobilístics, un restyling, eh? és a dir, una posada al dia de la dictadura i es va fonamentar en un procés d inclusió exclusió és a dir, aquells grups fonamentalment polítics disposats a participar en el poder doncs, eh, diguem, entrava i aquells grups no disposats a participar en el poder eh, era exclòs. el cas de la CNT va ser paradigmàtic, en el sentit que no va signar els pactes de la Moncloa així com la resta com els, la UGT i la Comissió Obrera sí, sí que ho va fer, que els pactes de la Moncloa en certa mesura que era carregar-se eh, la trajectòria d'autonomia de la classe obrera, per dir d'alguna manera, i eh, aleshores, a continuació, l'Estat va fer allò que ja sap fer, és a dir, fer maniobres polítiques, com va ser el cas Escala, però moltes altres coses, per tal de donar-li eh, un, un cop de gràcia a la CNT i excloure el joc polític. El control de grans mitjans de comunicació, el suport diguem, dels grans, de les grans potències estre. Eh, per manera, dels Estats Units que en un context de, de, de guerra freda, doncs ja, ja li interessava mantenir aquest ordre. I per tant, diguem el, el sacrifici eh, de tots aquells que s'havien oposat realment al, al franquisme i marginació fins i tot. Eh, no, no, hem de recordar que eh, dins d'aquest sacrifici i dins d'aquesta exclusió trobem, per exemple, allò eh, sindicats com la CNT, eh, els grups més o menys autònoms, però també, per exemple, l'independentisme català. No oblidem que fins i tot el... el, el eh, no oblidem, per exemple, que... Tant que parlen del partit comunista que va ser legalitzat al 77 per presentar-se a les eleccions, mm -hmm. tothom oblida que l'esquerra republicana no es, va poder, no es va poder presentar perquè le, no estava legalitzada. Però en aquests moments també, eh, diguem, los rojos i los separatistas, eh, amb aquests eh, s'havia d'anar amb cuidado, per tant, aquesta aquest d'exclusió-inclusió. De, I només, diguem, quan ja es veia clar que eh, no suposaven un gran perill per al règim, van ser, eh, van ser legalitzats. Aleshhorores en aquest context eh, de continuïtats, doncs, eh, clar, ens trobem a veure, un, un exemple molt clar. El, una persona com va ser hòstia, com es deia aquest cap allà es va, va sucidadar fa poc al x el, el Lluís Maria Xrinax, un personatge emblemàtic de gran prestigi internacional que va ser candidat al Nobel diverses vegades, bueno, un exemple de com algú és expulsat per alguna manera de mediàticament, és ignorat, menystingut i eh, marginat absolutament en aquest procés perquè podia representar un perill per allò que interessava que era la continuïtat de, no tant de la dictadura com dels equilibris de poder de classes i de nacions, per alguna manera, dins d'aquest eh, eh, règim actual. Jo al règim actual una vegada he escrit en diversos articles i cada vegada sembla bueno, cada vegada ho sento més, per tant m'agradaria que s'acabés implantant. Jo no ho, no ho denominaria transició, sinó segona restauració. borbònica borbònica en el sentit que el que es fa és restaurar en certa mesura la gairebé legalitat de 1923, abans del cop d'estat de Primo de Rivera. És a dir, restaurar la monarquia tal com era, és a dir, un... un que té moltes similituds amb la primera restauració borbònica, és a dir, un bipartidisme en el qual diguem costa molt diferenciar les polítiques entre un i un altre partit, una exclusió pràctica de la majoria de la població, un sistema que el seu principal interès és mantenir l'estabilitat política. Bueno, Catalunya és més complexa perquè Catalunya... A veure, jo et dic, eh, jo, una de les meves hipòtesis de per què, de per què eh, aquesta paraula que a mi m'agrada tant, de per què la catalanofòbia... A veure, això, diguem, buscar eh, una antipatia mútua entre Catalunya i Espanya em sembla un argument pèssim, un argument molt superficial. Eh? I jo he arribat a la conclusió que eh, Catalunya, malgrat tot, i fins i tot a nivell de la Catalunya espanyola, eh, és a dir, la Catalunya que parla en castellà, eh, representa el reducte de la república. És a dir, eh, així com València i la major part de l'Espanya rural van poder fer aquest genocidi, silenciós i espectacular i, i no tan silenciós de la dissidència republicana. A Catalunya no queda, a Espanya no queden republicans pràcticament. Clar, Catalunya, primer de tot comptar amb una ciutat com Barcelona on la desafecció o la dissidència sempre ha estat molt àmplia, Person sempre fan una por terrible. Però també, també ara... perquè van poder fugir per, sí, també perquè diguem la República va poder fugir per la frontera en forma de 400.000 exiliats que va haver-hi 400.000 exiliats que estem parlant sobre una població de... Bé, bueno, de 400.000, probablement un 170.000 eren catalans. Són una població de, de 3 milions. Però que el fet de que no poguessin ser exterminats, que alguns d'ells poguessin tornar, que d'altres, com per exemple la pròpia Generalitat, va poder-se mantenir eh, íntegra des a l'estranger, eh, i una certa clandestinitat porta que Catalunya, una vegada, entre cometes, normalitzat, el sistema polític de restauració... Eh, representi la gran veu de la dissidència, és a dir, la continuïtat de la república, és a dir, els valors absolutament republicans, siguis independentista o no siguis independentista, però representa els conflictes que la república no va poder solventar, eh, eh, que és a dir eh, l'encaix nacional eh, l'encaix nacional no només de, diguem, de Catalunya amb, amb Espanya sinó en general, eh, el problema social i el problema doncs, de la, de, seria la, la fragilitat del sistema polític, malgrat tot Catalunya eh, diguem és molt més fàcil, hi ha, ha molt menys diferència social, és molt menys fàcil, molt més fàcil arribar a parlar jo que sembla amb el senyor el president Mas o amb els socialistes, hi ha menys diferència, més accessibilitat i una cultura política més profundament democràtica. que no passa? Diguem a, a Espanya on hi ha moltes molt més marcades, les diferències socials i on el sistema polític és més de nyiguinyomi. En aquest sentit, Catalunya és una societat molt més democràtica, més moderna, i precisament perquè encarna el que queda de l'herència republicana hispànica, el poder, el gran poder espanyol, odia profundament Catalunya perquè li fa molta por, li fa molta por Catalunya. I recorda, eh, diguem, li recorda exactament eh, la massacre i el genocidi que va fet contra l'Espanya Republicana. I per això hi ha un, gran esforç, un esforç tan gran i tan important en desautoritzar, criticar eh, i amb l'excusa molt fàcil del nacionalisme, perquè en realitat jo conec molts independentistes, però conec molt poc nacionalistes. Eh? Bé, bueno, jo sempre, alguna vegada he escrit algun poema en el qual més aviat de la rosa de foc, de vegades de ser, parlo de la rosa de cendres, eh? Eh, eh, però sí que és veritat que aquesta línia de continuïtat hi és i que, per tant, jo més aviat diria Barcelona la capital de la dissidència. Eh? És a dir, ara per ara hi ha nuclis dissidents molt importants, una manera cultura política, diguem, molt més potent, molt més capaç de portar la contrària a l'ordre de la monarquia i, eh, en fi, no sé com acabarà tot això, però, com a mínim, a veure, jo voldria ser una mica optimista, en el sentit que eh, hi ha una certa capacitat de reacció. Jo, de fet, una de les meves hipòtesis sobre per què, diguem, el 55% de la població catalana desitjaria tenir un estat propi és perquè no surten. Eh? No, a veure, jo ja dic, ja dic que jo a Catalunya conec molts pocs nacionalistes però, en canvi, jo ho sé, dins de la meva pròpia família, que la major part de la gent prové d'Espanya, doncs crec que el, el referèndum guanyaria per majoria absoluta la independència. Però, bàsicament, per separar-se d'aquesta monarquia que ens considera com una llosa, com una... A veure, lligats a Espanya, ens sentim, o jo, almenys, em sento profundament inquiet per, pertany a un estat molt autoritari, essencialment autoritari que al llarg de la història s'ha mostrat com absolutament autoritari és a dir, que les llibertats fonamentals parlo de les personals, no? de les nacionals eh? diguem eh, amb gent tan oscura com l'inquisidor Pérez Rubalcaba eh? o, o altres menys espectaculars crec que estan en perill i que la independència seria diguem, una fórmula d'assegurar la llibertat democràtica de fet eh, jo crec que l'independentisme respon a aquesta necessitat de fer la ruptura que va quedar pendent amb la dictadura perquè en realitat no s'ha fer ruptura i eh, diguem bona part i, i si ara ens desconten el sou si ara eh, diguem en, en, ens muant un cop d'estat, si ara ens envien a l'exèrcit als, als aeroports si ara eh, diguem tenim un govern que és submís als grans interessos del gran capital internacional. Si ara ens muntan un altre cop d'estat pujant-nos en 10% a la llum, és bàsicament perquè no hi ruptura. Si continuem manant els mateixos i els seus descendents. A diguem, no és que fos una segona venjança de classe. Diguem, els seus objectius eren molt clars. I a veure, qualsevol historiador, començant pel Paul Preston, biògraf de Franco, diguem, té molt clar que un dos o Franco era un militar bastant inútil o, eh, diguem, eh, sí, exactament. o allò que va intentar allargar la guerra artificialment per poder aprofundir en la repressió. És a dir per la seva més que venjança, seria col·locar les coses en el seu lloc. Si en un país, diguem, existeixen els senyors i els treballadors, deixar ben clar qui és el senyor i qui és el treballador. A la manera dels càssics andalusos, que en un moment determinat apallissen el, el jornaler que seria rebotat o el deixen morir de gana. Que més o menys el que passa ara, diguem, en la situació actual, amb el, diguem, en forma de precarietat laboral o en forma, doncs, de, de desocupació. Per a veure... La situació actual d'allò que en diuen de crisi, jo dic de cop d'estat, quin sentit té que hi hagi persones que cobrin eh, 1.000 euros o quin sentit té que hi hagi, persona, que hi hagi un 30%, 33% de persones que tingui un contracte precari, un 50% entre les persones de menys de 30 anys. Té un component d'humiliació important. No és necessari, des del punt de vista econòmic, és antieconòmic. Va haver un genocidi en el qual, sobretot, el que es va exterminar va ser l'ànima. De fet, eh, Espanya i Catalunya també no ha de ser un país de zombis, de morts vivents, és a dir, de persones que creuen molt fàcilment els discursos, eh, que venen des, de, des del poder, es eh, creu, bueno, que mitja vida se la passa prenent Prozac i l'altra mitja veiem gran hermano. I, en fi, prenem Prozac no ens en sortirem. Bueno, aquí és una situació complexa, en el sentit que això l'altre dia us ho explicava molt bé als meus alumnes, no? Eh, què cal per formar part de la classe obrera? Eh, sobretot consciència de tenir-la. I clar, què ha passat, eh, diguem, les categories com classe obrera, molt lligades al treballador industrial home, eh, que té una fórmula de sociabilitat, unes pràctiques, creences comunes, això s'ha dissolt al moment que ens hem desindustrialitzat. I què passa? De cop i volta, des dels anys 70-80, la majoria hem entrat en allò creient-nos que formem part, o no, diguem, existeix, no? d'allò que se'n classes mitjanes. Per posar un exemple, meu pare va ser durant molts anys un treballador industrial, un metal·lúrgic, no? per tant, diguem, la seva consciència de classe més o menys estava clara perquè també un creences i culturals jo, eh, soc, la meva formació bàsica és de mestre, eh? vaig estudiar magisteri i per tant doncs, vaig entrar en una activitat que se suposa que és de classe mitjana. Però vaja, tinc, la major part dels meus amics també tenen unes trajectòries similars, eh, jo que sé, pares eh, paletes i aquells eh, ells aleshores són comercials o coses d'aquestes, o treballen, jo que sé, d'assessors o, o, o el que sigui. Probablement el, nivell de, el nostre nivell de vida, en molts casos, és inferior a nivell relatiu que el dels nostres pares i les nostres condicions laborals i les nostres expectatives vitals són inferiors. Però, clar, amb les creences i pràctiques de classes mitjanes, li ha més tenint defensos eh, davant de la forta consciència de classe i de solidària que podien tenir la generació dels nostres pares. Clar, a, la classe obrera, en l'actualitat, on no existeix o es minça. Per què? Perquè no existeix la, la pròpia consciència. És més, hi ha una cosa que és terrible, no? que mai la gent havia tingut tants amics pel Facebook i, en canvi, cada vegada, quan més amics tens al Facebook, menys vida social fas. De manera que, diguem, la gent viu molt en una vida virtual i viu molt en una vida real, perquè al cap de la fi els problemes només se solucionen quan la gent es relaciona entre si, quan està amb el tu a tu, quan conviu i quan fan coses junts és a dir, home, jo que tinc 45 anys cada vegada, típic eh, et veus menys amb els teus amics la història no està escrita i per tant, eh, si eh, diguem, hi hagués una manera molt útil de mobilitzar la gent contra una injustícia, probablement ja estaria inventada eh? Tema, a veure, vaga general eh, certament en l'actualitat eh, i tal com està plantejada és a dir, atura, eh, de, atur d'un dia en la el qual els serveis bàsics diguem, queden paralitzats fins i tot en el millor dels casos sol ser diguem, ineficaç i només pot ser sol ser -se ineficaç eh, no sé. jo sóc molt partidari eh, i en tot cas com a historiador no en tinc més remei que, diguem, que utilitzar recursos històrics a veure hi ha una situació, quan hi ha una situació d'injustícia hi, hi ha una arma que té el poder que és el tema de l'anonimat de qui és la culpa? Qui té la responsabilitat que la gent cada vegada tingui contractes més precaris que visqui pitjor? Jo sóc partidari de buscar culpables i assenyalar-me el dit. A veure, obert directament el Snyor Botim per posar un exemple, que té molts diners per gastar-se'ls en, en l'escuria Ferrari i aquestes coses, que és un ric del cagar que té la major part dels, dels, seus, diguem, dels seus assessors i dels seus grans directius cobren 8 milions d'euros anuals, doncs jo sóc partida de dia, assenyar amb els dits. Perquè, perdoneu, què són els inversors? No us ho perdeu. En realitat, els inversors no són tu i jo, que igual si tenim 2.000 euros en el banc, una imposició flat fixa, o que tenim 3.000 euros que algú ens ha entabanat perquè el fem servir en una, com es diu, en un fons de pensions o en una en un fons d'inversió, doncs hi ha una mena de casta aristocràtica i sacerdotal que els fan moure i que significa que de vegades poden atacar-nos a nosaltres mateixos. Jo que, diguem, depèn del Departament d'Educació perquè sóc mestre i a mi m'han baixat el sou, se suposa que perquè a Espanya l'han atacat els inversors però que a mi, diguem, fa uns 6 o 7 anys la pròpia Generalitat em va obligar, a, diguem, bueno, ni em van consultar, em van posar bona un 0,05 o un 0,6% del meu sou en fons de pensions, que jo no vaig demanar que ho controlava la caixa i que estava destinat a, eh, diguem, a comprar eh, Repsol o no sé quina... Bueno, com va haver-hi l'opa aquella de gas natural a, a Repsol i que després no va servir per a res. Doncs aquests diners probablement m'estan atacant a mi mateix. Aquests diners que són meus, manera, ataquen l'estat espanyol per tal de que vagin els sous els funcionaris i que la gent treballi més per, eh, més per menys. Però, en realitat, quita la culpa? Doncs són els grans administradors, és a dir, els grans brokers. Jo crec que la nostra fúria, ira i assetjament, veure, jo crec que un ric del cagar no hauria de poder sortir tranquil pel carrer. Jo crec que cada vegada que veiéssim un cotxe que valgui més de 100.000 euros, li haurien d'escopir. És a dir, jo crec que la gent que s'ho està passant molt bé, ara, que viu fantàsticament bé, perquè no, no oblidem, durant aquesta crisi, el 10% més ric ha incrementat un 18%, la seva renda. No haurien de sortir tranquils pel carrer i la gent, diguem, els hi hauria de fer notar eh, eh, el seu rebuig. Eh, i per tant, jo sóc molt partidari i ja dic, d'identificar el, el, dimoni, eh, d'identificar el mal. la llista I, Forbes ens ajuda i, i probablement, a veure, de WikiLeaks s'estí que esperant Uh, diguem, que, que més que parlar de polítics perquè en fons els polítics s'han no, de ser uns vindundis que cada governen menys uh, seria partidari de, de, de, que parlessin del de que, que passa amb els bancs de, de posar noms i cognoms i adreces de, de tots els grans milionaris dels grans administradors dels fons de mm, qui a veure, de tota aquesta gent que estafa a Hisenda diguem i que sí que és veritat que des del punt de vista eh, diguem, dels hackers i des del punt de vista diguem de la mobilització virtual pot ser un instrument, però al cap i a la fi, i això no s'ha inventat res millor, és la solidaritat de la gent i la capacitat d'anar plegats la que pot fer canviar les coses.